Я проти. Не смію думати. Чому? Степан так подивився на муталіба, що той одвів очі. Не розумію твоєї нетерплячки. Люди роками лежать. Лежать ті, що не можуть ходити. А я ходжу. Хто знає, як вона буде потім? Та поки носять ноги, треба їхати муталіби ковтатиму ті ж самі ліки. Яка різниця, де їх ковтати? Там гірше не буде. З дітьми побуду, скочу вже. А зразу після нового року я в тебе так і знай. На початку року було б непогано, подумав мутаріп. Якраз отримаємо нові препарати. Може і справді, хай би минув цей високосний закляття якесь» аби ж знаття, що ти, Степане, протримуєшся. Ні, рішуче сказав Муталіп, проганяючи ще невиразну, але настирливу думку. Я не відпускаю тебе. Не вередуй. Я не вередую. Вдача така дурна, як уже наповратився, то не відступлюся. Це на тебе найшло. Буває. Зануть гував, от і потягло додому. Ні, я мушу поїхати. Один день без Катерини і вже розпустив ньоні. Не можна так. Катерина тут ні при чому. А що? Пече мені, сказав Степан. Гірше, як ото без води пече. Скоро вона прибіжить. Думаю, завтра ти й заговориш інакше. Ні, повторив він, пече мені, мушу поїхати хоч на день. Причина була не в Катерині, і коли вона уже майже вночі тихенько прослизнула до Степана в палату, йому запекло, Ще-дуще. Їхати, їхати. Як на те, Катерина розгорнула чималий пакунок і, ніби пояснюючи, де вона цілий день пропадала, стала хвалитися покупками. Ось платячко для настуні на літо, подивись, яке гарне, зовсім дешеве, легеньке, не жарке, у дрібненьку квіточку. Ось сорочечки для... Юрася і Іванка теж любо глянути, хай будуть на гостиниць із Києва. І Степан, дивлячись, як вона втішно перебирає дитячі речі, подумав, що ніяка сила його тут більше не втримає. Нехай муталів вибачає, але він поїде. Хай би й каміння з неба, його ніщо не зупинить. І коли він сказав про це Катерині, вона майже не здивувалася. Вислухала його, надиво спокійно, не перебиваючи, потім правда спитала. А що на це, мотоліп? Ти казав йому? Казав, він не дуже хоче відпускати, але якщо сильно попросимо, то відпустить. Ми ж ненадовго поїдемо. «Дивися, Стьопо, тобі видніше, я не знаю, що тут порадити», – сказала Катерина. «Ні силувати не хочу, ні з думки збивати. Якщо мутоліб дозволить, то можна поїхати, чого ж. Я сама вже скучила за малими. Ти сьогодні дзвонила додому?» «З батьком говорила. Всі здорові. На роботі мене підміняють, кажуть, хай Катерина буде там стільки треба». Кого не зустріне, то всі тебе згадують, як там Степан, питають. Заїжджав мостовий, закинув мішечок гречки, цьогорічна, каже, тільки нас змолотили. Варіть, каже, дітлахам кашу. А про малих батько що розказує? Та що, кажу ж тобі, живі-здорові, до школи ходять, про тебе розпитують. Поїдемо, Катю. Це мені поможе більше за всякі пілюрі. Окріпну до Різдва, а там знову приїдемо. Хіба нам що? Може, і так, Степа, не знаю. І ти вилюдніш? Чо так споганіла? Та ні, схудла зовсім. І так була, як билина, а тепер половинка від тебе лишилася. Я ж є твоя половинка, сказала. Моя. Тільки змерніла зовсім. Хоч про мене мовчи. Лягає там на сусідньому ліжку. Поспи. До ранку сюди вже ніхто не зайде. Ляжу, якщо ти так хочеш. Я зверху. Постіль не розбиратиму. й хоч як-небудь. Щоб боязко покликала його Катерина. Що? А можна як коло тебе? Можна чого ж? Тільки тут тісно удвох не спочинеш. Я трішки, з Степан посунувся до стіни, повернувся на бік, і Катерина обережно лягла біля нього лицем до Степана. Ти, як пір'їнка, сказав він, і провів рукою по її шиї, торкнувся гострої острої ключиці ямки над нею. Ти мені зовсім не заважаєш, де не бачив тебе, а таке, як століт. Скучив? Ага, Кать. А тут ти зовсім не схудла. Прудкі такі. Подобаються ще б. Притисни, мені приємно. Можна я розстібну, питаєш, я ж твоя половинка, тобі можна все. Він відчув, що вона злегенька тремтить. Тобі добре так, дуже. Я хочу ще. Ще. Ого. Та ти ще той же репчик. А ти що вже списала мене на мило? Таке скажеш. Вона провела рукою по його шорстких щоті торкнулася її губами. Колючий. Завтра тебе поголю в дорогу. Не знаю, побачимо. Візьму мотоцикла і гайнемо до лісу. Зараз там під пеньків море. Терен достиг, ожина. Розігнався. Я тільки подихаю. Зараз весь ліс пахне під пеньками. Ти з малими збиратимеш, а я постою подихаю. Я сьогодні знаю, що пригадала. Як ти колись привіз від рослив червоних величезні такі, круглі, солодкі, тоді ти десь далеко їздив надовго, насилу діждала тебе. Пригадую, скучила так, що як загуркотіла машина коло двору, то в мене ледь серце не вискочило. Еге, це тоді як я на Житомирщину по зерно їздив. Так я тоді вискакую з хати, біжу, А ти йдеш мені назустріч і несеш. Повнісіньки відрослив, вони падають, розсипаються, Котяться, посперешу по всьому подвір'ю, А ти не бачиш нічого, так поспішаєш до мене. А про це я й забув, а я не забула. Котяться сливи по всьому подвір'ю, а ти лиш мене одну бачиш. Вони примовкли, ніби на хвилю разом перенеслися в той день. Катю, хочу сказати тобі, щоб ти знала, я ніколи і в думці не дозволив собі тебе зрадити. Я тобі вірю. І ще таке, якщо мене не стане, перестань, вона поклала долоню йому на вуста. Не перебивай, Катю, я не кажу, що це буде завтра. Колись це все одно станеться. І я хочу сказати тобі, не тужи довго за мною. Трохи поплач, а там, як трапиться путній чоловік, виходь заміж, безсовісний. Ні, вислухай до кінця. Ти дуже гарна, Катю, хороша і молода ще. Тіло в тебе, як у дівчини, і лоно. Ніхто не скаже, що ти народила троє дітей. Тобі обов'язково трапиться хороший чоловік. Не відмовляйся від нього, навіть якщо він стрінеться тобі скоро після того, як мене не стане. Якщо ти не замовкнеш, я піду від тебе. Не перебивай, Катю. Я скажу і більше, до цієї розмови не повертатимось. Це не так просто. Добрих людей багатсько на світі, але вийти заміж запутнього чоловіка зовсім непросто. Щоб і тебе любив, і дітей. Отож, хто б тобі що не казав, нікого не слухай. Згадай мої слова і знай, що це моя воля. Пообіцяй, що так зробиш. Нам спершу дітей треба поженити. Мутеліб казав, що ти ще пожениш дітей. Поженимо. Але все може бути, і тому я хотів попросити тебе. Не гнівайся. А вона побачила весільні музики на їхньому подвір'ї. Два брати кумедії з гармошкою і бубном – так виграють, що навіть старі діди йдуть до танцю весело, гамірно. Іванко з білою квіткою на грудях збирається їхати по молоду. Біля воріт стоїть Степанів газон, теж заквітчений у стрічках. І Степан, молодий, синьокий, хмельний від щастя, обіймає її Катерину за стан – Гаряче шепоче на вухо. А пам'ятаєш, як я, дурний, колись тебе сватав? Вона сміється, горнеться до чоловіка, потім схаменувшись, пручається, легенько ляскає його по руці. Люди ж дивляться, скажуть сина женить, а таке, як на своєму весіллі. Мене сьогодні циганка перестріла. Сказала Катерина. Багато видурила? Та ні. Я хотіла втекти, А вона каже, бачу, жіночко, Велику печаль на твоїй душі, Ось дай на свою ручку. І відразу правду почала казати. То я вже й мовчу, слухаю. Вгадала, що я приїжджа, Що мене сюди біда привела, Що не треба бути ворожкою, щоб це побачити. Слухай далі. Вгадала, що в мене троє дітей. Два хлопчики і одна дівчинка. Бачила, як ти одежину дітям купувала. Ти все перекручуєш, Стьопо. Головне, слухай. Каже, печаль твоя минуща. Через рік здоровий буде твій чоловік. А чого аж рік ждати? Ну, тобі ж треба Окріпнути після операції. Ясно. А я таким хитрим знаю, що кажу. Давай, чорнява, кажу, я тобі поворожу. Кращого ворожбита тобі не знайти. То вони тікають, як чорт від ладину. Цю правду вгадала, побач. Навіть сказала, що ми скоро додому поїдемо. Тут я із нею згоден. Але не забудь, Катю, що я тобі говорив. Може, ти ще й на розлучення подаси? Я серйозно. І я серйозно. Знаєш, про що я подумала? У нас із тобою ще будуть діти. Це тобі теж циганка наворожила? Ні, я так хочу. Хочу ще дівчинку. Щоб два хлопчики і дві дівчинки. Вона тихенько пирснула у долоню і спитала сором'язливо, «Ти ж умієш робити дівчаток?» Степан знов погладив її коси, шию, ямочку над випнутою ключицею, і в його очах став такий сум, що Катерина пошкодувала за свої слова, затримала його руку на своїй щоці і притулилася до неї губами. Тож тобі, рідна моя, віддячить за все, – мовив Степан, пригортаючи її голову до своїх грудей, щоб Катерина не бачила, як його з кроною скотилася на подушку важка сльоза. Червоні сливи розкочувалися по зеленому спориші Білі птахи зі скутими кригою крильми замерзали в холодному лісі. Дивоквіти зацвітали на тому місці, де лилося тепле молоко з дійниці. Любилися риби в затишних заростях гостролистої горошниці. Несамовито на ляту кували травневі зозулі і щиглик мальованиць висиджув пташенят у глодовому кущі, і грали весільні музики. А поза цим усім білим своєм слалася дорога, і тією дорогою десь у долину йшов я щедрик, йшов із закинутою на плече паличкою, на кінці якої погойдувався білий вузлик. Пронизливо задзвонив телефон, аж здригнулося щось всередині муталіба, зрушилося, і натяглося, мов, струна, і він завмер, наче вагаючись, підходити до телефону чи ні, а той й далі дзвонив різко і настирливо, без передиху, викликає між міська. Муталіб ненаважувався взяти слухавку, ніби його скував якийсь страх. Так ненаважується зазирнути у щойно принесену телеграму, яка може тебе порадувати, але й може принести лиху звістку. Якраз лихе перечуття і стримувало муталіба. Він не поспішав до телефону, мов би цим зволіканням Ще міг одвернути біду, тінь якої переслідувала його останнім часом постійно, хоча й не знав, звідки її очікувати. Але все склалося так, що рано чи пізно біда мусить постукати в його двері. Муталіп передчував її майже фізично, чув за плечима її холодне дихання. Це з'явилось у ньому непомітно. Спочатку підступила легенька тінь, потім вона густішала через Іринку. Надіру Степана іще не що й нарешті стала його супутницею, стало його другим я, яке висотувало з мотарі Басили, спустошувало, випивало його по краплі, і не було тому ні кінця, ні краю. Ще важче стало, коли два тижні тому він випроводив Степана додому, той таки наполіг на своєму, так просив, що не встояв і на своє виправдання подумав, що врешті-решт він не має права утримувати Степана в клініці, нічого не обіцяючи певного, не даючи ніяких гарантій, бо що тут пообіцяєш, коли шанси його мізерні. Нікчемний шанс він міг Степанові обіцяти, але що той шанс у порівнянні з близькою можливістю побачити своїх дітей, село, річку, праліс, побачити бодай востаннє. І муталіб здався, виписав Степана, і сам провів його до виріт клініки, де чекала вже таксі. Поруч стояла Катерина. Вона відчинила задні дверцята, але Степан не поспішав сідати. Хотів щось сказати Муталібові, та так і не сказав, ніби згубив думку. Потім дістав із кишені оранжеву рибку і простягнув Муталібові. «Візьми на пам'ять, брате, після різдва я приїду, тоді своїм малим ще не роблю, а ця хай буде в тебе». «Спасибі». Він дивився на Степана, а бачив чомусь себе з боку, наче та лихатінь, що ссала його по краплі, уже прибрала собі муталібів очі, і дивилась на нього його ж очима, і той погляд сковив його рухи, думки, слова. Говорив зовсім не те, що треба було сказати. Ти ж, Катерино, дзвони, коли що, і не боріться там. Не забувайте, що я наказував в один грама ліки приймати, як написав регулярно. Він знов почав давати пісні на станови от яких самому ставало недобре, здавалося Степан, і з Катериною його вже не слухають. Лише темна тінь, криво посміхаючись, дослухається кожного слова. Не те, не те, не те, але треба було заповнити чимось цю нелегку хвилину прощання. І він говорив далі, намагаючись дивитися їм в очі, Проте нічого не виходило, не бачив нічиїх очей, тільки себе загнаного і скутого своїм же поглядом збоку. А коли затнувся під тим поглядом, Степан ступив до нього, обняв, і муталіб раптом подумав, що більше не побачить його ніколи, і щоб ця думка не передалася Степанові, не стиснув, не затримав його в обіймах, лише легенько поплескав по плечах, погладив по гостро випнутих лопатках і відхилився, швидко подав руку Катрині. Дякуємо вам за все, сказала Катрина, затримавши його долоні в своїй і на її пошерхлих. Наче припечених губах затремтіли якісь невимовлені слова. Муталібові на мить здалося, що вона бачить ото його невідступну чорну тінь. Коли машина рушила, він помахав йому слід, і було видно крізь заднє віконце, як вони обернулися обоє і дивляться на нього, і теж махають руками. Крізь те скло вони здавалися зовсім веселими і безтурботними. Не схоже це було на прощання назавжди. Ні, мене якийсь місяць, і вони повернуться знову. Моталіб махав рукою, аж поки машина не щезла за поворотом. Хоча вже й не бачив Степана і Катерини, але махав, махав, а в другій руці тримав оранжеву рибку, сплетено з трубочок от крапельниці, і не міг стиснути кулак, ніби там, у його долоні, трепетало живе серце. Потім йому спало на думку, що треба ж було провести Степана хоча б на вокзал, адже це не випадковий знайомий, це ж брат його, чого ж він не провів свого брата до поїзда, покладаючись на якусь там п'ятихвилинку. Можна ж було відпроситися. Волощук відпустив би, однак якимось куточком свідомості. Муталіб застеріг у собі лукаве задоволення від того, що він зайнятий. Не може поїхати, бо нарада, бо... Нелегко йому було б. Ой, нелегким було б те проважання, і ця коротка хвилина прощання далася тяжко. Він не вмів прикидатися. Пронизливо дзвонив телефон. Це Сахіб із Ташкента. Лише він йому дзвонить поміж міський. Зараз питає, чому ж і досі не приїхав до нього. Адже вони твердо домовилися, що на початку листопада мотарив візьме відпустку і приїде з Надірою в Ташкент. Погостюють кілька днів, а потім вони всі разом вирушать до Хорезму. Давно пора, хіба ж можна блуднити сину так надовго відбиватися від рідної домівки. Зараз Сахиб йому знову дорікатиме, Розпитуватиме, що та як, чого ж не їде, вже листопад, може, примчати, взяти за руку та й повезти, а моталіб відмовчуватиметься, не знатиме, що казати. Є такі речі, яких не поясниш навіть рідному братові, а по телефону й поготів. Та хіба він не збирався на батьківщину? Невдовзі після Степанового від'їзду взяв відпустку. Порожньо стало у клініці. Порожньо на душі. Але коли подзвонив Клавдії Іванівні і сказав, що хоче взяти Надіру з собою до Херезму, тій на хвилину відібрало мову, що дуже рідко траплялося з Клавдією Іванівною, а потім вона пояснила, що надіра ще маленька для таких перельотів, переїздів. Схаменися, мовляв, це зовсім дурна забаганка. Пожалій дитину, тим більше. Її тільки-но оформили в дитячий садок. Хай звикає, це ж не собачка, яку взяв та й повіз куди схотів. І знов моталібові щось нашіптувало, що, може, це і на краще? Десь глибоко в ньому крутилася думка, шукаючи причини, щоб відкласти цю поїздку. Він хотів, дуже хотів поїхати, тільки не тепер, коли в цьому місці щось мало відбутися в його долі, щось дуже важливе. Воно вже відбувалося поза ним, незалежно від його волі. Мотеліб не міг тут, Певно, нічого змінити чи відвернути, але й залишити зараз це місто не міг, покладаючи якусь кволу сподіванку, бодай, на свою присутність у ньому. І хіба це пояснеш Сахібові? Хіба розкажеш, як божеволюєш від однієї думки, що ринка тепер з іншим? що зієш при здоровому глузді і чіпкій пам'яті, яка є тридця цією гризотою, навіть у вісні. І ще його тут щось тримало таке, чому не зізнавався і сам собі, чого не сказав би Сахібові, навіть якби хотів, бо те не вкладалося в жодні слова». «Ні, не міг він зараз поїхати. Не міг». Якось подзвонив, і слухавку взяла Іринка. «Це я, муталіп, сказав він. І між ними потяглася незвична пауза. Вона не передала відразу слухавку матері, як робила завжди, а ніби чекала, що він щось скаже іще». Проте муталіб мовчав, і мовчала Іринка. І та пауза тяглася, мов нить, яка все ж таки з'єднувала їх. Потім, злякавшись, що нить обірветься, він сказав їй, що хотів би взяти на діру, якщо вже не до хорезму, то хоча б на вихідні. Він зараз у відпустці, хай мала побуде із ним». Іринка надиво охоче погодилася, щось навіть близьке й рідне озвалося в її голосі. Докотилося десь із далени ще за тих їхніх спільних днів однак якась вперта думка підказувала, що вона зумисне мучить її отим голосом, чи може її жаліє тепер, коли в неї не лагоджується нове життя, а він муталіб, так і не пристане ні до якого берега. Захитався його човен, захитався. Завтра вранці подзвони. Мама виведе тобі Надіру, сказала Іринка. Але слухавку ще якийсь час не клала, ще єднала їх та тремтлива нить мовчання. А коли обірвалася, муталіб знову подумав, що вона хотіла почути від нього щось іще? Що каяття? Чи бодай якийсь натяк на зближення? І для чого? Щоб відхилити, відмести його слова задля помсти?